Namo Ratna Raya Namo Arya Valu Pitesharaya Bodhi sattvaya, Maha Sattwaya Maha Karu Mikaya Um Sarva Vajes Karaya Tasmai Namaskritya Imam Arya Avalokitesvara, tava, nila, kanta, namo, vidaya, ava, taishyasa, sarva, harta, sadhana, shubha ajaya sarva, buddhanam, bhava, marga, vishyaka, om tat, yatha, aloke, aloke, loka, mati, atikrante, he, he, are, maha, bodhisattva, Smara, smara, kuru, kururu, karma, sadhaia, sadhai, duru, duru, vijayante, maha vijayante, dara, dara, dharendreshvara, chara, mala, vimala, amala, mukti, ehi, ehi, lokeshvara, raga, visam, vinasha, Dvesha visam, vinachaya. Moha, chala, viša, nínáša, kulu, kulu, mala, kulu, kulu, mala, bulu, bahre, atma, Nabha sara, sara, siri, siri, suru, suru, bodhya, bodhya, bodhaya bodhaya bodhya, nila, panchadakša, mutrabadaya, svaha, mahasitra, siddha Yoga Shwarya, Swa Nilakantaaya, Swa Chakra Nityaya, Swa Padmasana, Swa Shankar Shuddhane Buddha vama Swa Vama Disha Shrikrishna Dinaya, Swa Viagra Churmaniwas Nayya, namo Namu Ratnatrayaya, Namu Aya Avalokiteshvaraaya, Om Sigyantu Mantra. Co je ta modrost, která rámec světa, o který je no, můj, můj, můj, můj, můj, můj, můj, můj, můj, Gampi ramtragiya paramita chara charamanu viavano kaya tisma panchaskanda samsa svabhavyan paschisma tiha shari putra rupam šivyata, šivyata eva rupam rupam na prita shveta prita já trupám za šujata, já eva leva vedena samskara samskára, pianí, ja šari putra se voda, šujata, lapsana, rupa na nivuda, humana, a pavipura, na Rána na Načápsu na šutra, Grana, Džihua, Manamsi, Načápsu Vigyána Datu, Načápsu Vigyána Datu, Načápsu Vigyána Datu, Načápsu Vigyána Datu, Načápsu Vigyána Datu, na rupa, šabda, gandha, rasa, ka nagiadanam pratilam pratinas tasmat chari putram pratitva bodhisattvya prajya paramam prajya achita amara na achita amara nastitva atraso viparehasati kranto nirvana Rya Rastita Sarvasam Buddha, Praya Paramita Mahitya Anuta, Samyaksam Bodhi, Abhisam Dudha, Tasmadiataria, Praga Paramita Mahamantro Ayamanda, maha, Anuta Ram, Sama Asama Draha, Saraduka Prashamanas, Amitya Papa Mitaya, Ukto Mantraha Patya. Gat'e, gat'e, paar gat'e, paar gate, gat'e, Gat'e, Pāra gat'e, paar gate. gat'e, gat'e, Pāra Gat'e, gate. Bodhisattva. Klaním se zlošené práť a pravdě. Když v dnešení boli se ta horoky tež válá praktiková hlíbokou tracendentální útrost, co je vědět, jak abridátů, vy jste a viděli je prázdné ve svůj vlastným podstatě a pravdě. Šádek litrů. Forma není nic jiného už prázdnota. Prázdnota nejví nici nejen už šola. Prázdnota se nedá odlišit od formy a forma od práce.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 ani pošitek, ani vnímání, ani faktor ani vědomí, ani oko, ani nucho, ani můžst, ani nos, ani tělo, ani mysl, ani barů, ani zvuky, ani umění, ani kutě, ani objekty dotyku, ani mentální Není tam ani element poznání oka, až do elementu poznání mentální objekt. Není tam nevědomí, ani zánit nevědomí, nevědomí, nevědomí, nevědomí, nevědomí, není tam sádotí smrt, ani závěr v a smrti. Není tam ani utrpení, ani příčina utrpení, ani konec utrpení, ani cesta ke konci utrpení, ani poznání, ani dosažení, ani nedosažení. Přáve puto, protože se toho nemá co dosáhnout, proto přebývá bez zábrany vědomí v transcendentální moudrosti, jelikož nemá zábrany vědomí, je bez strachu a prošel všechno všech chladných iluze. Jelikož má tyto kladné hruze, proto toto získává stav dokonalého rování. Všichni budovné příčasů na základě transcendentální moudrosti dosáhne to nejvyšší průznění. Proto je třeba poznat, že manka transcendentální moudrosti je velká je mantra velké vědy, je nepřekonatelná hrát, jestli mám, kterou je, tři, tíšný, je to má průd, která tyšný ve trpení je opravdu vám a proto tyto má průd, takto. Gaté, gaté, páre, páre, páre sám, gaté, bůh, Procesu od... odchodu, procesu odchodu na druhou stranu, procesu odchodu na druhou stranu, sešení O. Oh, Pali, komini dasan nebo Dasam Eta vata chamehi sampadam punya sampadam sabbe deva anumodantu sabba sampatisidhya Eta vata chamehi sampadam punya sampadam sabbe bhuta anumodantu sabba sampatisidhya Eta vata chamei sabhatam punya sampadam sabha satta anumodantu sabba sampati Aka satta chabumata deva naga mahidika punantala nu modhitwa chiramrakantu loka sasana. Aka satta chrabumata deva naga mahidika punantala nu moditwa chiramrakantu desana. Aka satta chabu deva naga mahidika punyanta ganumoditwa charama mampara devo vasatuka len sasa sampati hotu cha piito bhavatu roko cha raja bhavatudamiko bojana niyodobro nats nakhatya khubuta nam papa gaha nirvana parita sanubave nam tu te yosha amanapuasakunasasamyo papa gahu adhupinamma kantam budana sanubave nam tu te samupada ve Yochama na po sakuna sa papa gahovad supinam kantam dama anubhavene vinasam tu. Já duni mít tam sakuna sa sadno papa gahovad supinam kantam sanga anubhavene tu. Je nějce Mô ten jíčům sejm těkům čem vodá. zásluhy dnešní praxe, ten ne na všechny bytosti, aby my získali stav plného probuze. O, minutu. Takže noc, máme další den. Je jiný, měž ten a anebo stejný. Musíme se toho rozmyslet. A když si to rozmyslíme, třeba nic si nerozmyslíme.